O nosso amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas. Algumas leviandades e também muitas certezas. Cresce sempre, nunca cansa. Tudo nele são verdades. É certeza não é esperança, não tem lugar para maldade. O nosso amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas. Algumas l o v i a n d a d e s e também muitas certezas Aumenta todos os dias, Desde manhã ao sol pôr, Aquece as noites mais frias, e n Aí é o nosso amor O nosso amor, São pequenas felicidades, São sorrisos, São tristezas Algumas l o v i a n d a d e s e também muitas certezas, Um dia tem de m u r Já cá não estamos os dois, quando isto suceder, já cá não estamos os dois. Quando isto suceder, já cá não estamos os dois.